Анна ледве чутно. «Чого тобі?» «Жандарм. То ти навіть поглянути на мене не хочеш?» Анна обертається до нього лицем, але зараз спускає очі вниз і мовчить. Жандарм довго дивиться на неї. «Не, люди, поганці, такі додержали слова, закопали тебе живцем у могилу. Бог би їм цього не простив. Анна. Про кого си ти?» Жандарм. «А про кого ж би, як не про твоїх коханих братчиків?» «Знаєш, як мене взяли до війська, то один із них у коршмі виразно сказав мені, «Ти, Михайло, йди в божий час, але про Анну й не думай. Не буде вона твоя, хоч би ми її живцем у могилу закопали». Я тоді розсміявся в йому очі, але бачу, що вони таки поставили на своїм. Анна не сміло. «Так ти не гніваєшся на мене? Не проклинаєш мене?» «Жандарм, на тебе, бідно, сирото. Хіба ж я не знаю, що ти тут нічого не винна, що у тебе не було власної волі, що тебе загукали, одурили, замучили?» Анна плаче. «Та ні, признаюся тобі в першій хвилі, дізнавшися, що ти вийшла заміж за оцього тумана, я був лютий на тебе, я був би вбив тебе, коли б ти була де близько. Я цілими днями бігав, мов одурілий по полю і кляв тебе, просив на тебе у Бога найтяжчої кари, найстрашнішого лиха». Анна перелякана. Михайле. Жандарм, не бійся, бог не дитина, щоб слухати прокльонів водурілого чоловіка. Анна крізь сльози. Ой, боюсь, що він таки вислухав тебе. Жандарм радісно. Що? Значить, ти не забула мене? Любиш мене ще, Анно. Анна з переляком відпихає його від себе. Мовчи, мовчи, що ти говориш? Не смій до мене так говорити. Я шлюбна жінка, я чоловіка маю. Жандарм, е, «Що такий чоловік? Нині є, а завтра може не бути». «Анна. Як то? Що це значить, що ти говориш?» «Жандарм. Нічого, так собі. Але якби його не було, то ти...» «Анна, мовчи, мовчи й не говори». «І про чоловіка мого не смій думати нічого злого». «Жандарм. ет, говори собі. Це ми вже побачимо. Що я про нього думаю, то моя річ». «Анна бере його за рам'я». «Михайле». «Що ти думаєш? Скажи мені, жандарм. Дай мені спокій. Завтра побачиш». «Анна». «Завтра? Значить, є щось?» «Ти щось надумав? Щось страшне? О, так, бачу по твоїх очах. Чула це з твого голосу, коли ти розпитував його про ті шрами. О, я знаю тебе, у тебе кам'яне серце. Я не буду просити тебе, щоб ти змилувався над нами, не погубляв нас. Одно тільки тобі скажу, що двоє невинних людей візьмеш на душу». Жандарм, я маю в Бозі надію, а ні одного не візьму. Але те одно тобі скажу, що твій чоловік був би дуже добре зробив, коли би був нині дома сидів і не їздив на заробок. Анна, звір ти, звір лютий. Наострився пожерти нас і тепер думаєш, що найшов притоку. Але Бог тебе покарає, тяжко покарає. Жандарм сміється. «Ось гарно! Двоє мерців зійшлося, що за життя любилися і по смерті одно за друге не забули, а зійшовшися, не мають що ліпшого робити, як сваритися. Анно, серце моє, невже ж я такий ненависний тобі?» «Анна, чого ти хочеш від мене? Чого прийшов усі сторони?» «Жандарм, богом тобі клянуся, що я не хотів. Два місяця я вже тут, а знаєш сама, що я досі оминав вашу хату». Аж сьогодні не знаю, чи Бог, чи зла доля завели мене до вас. Анна, годі, чоловік іде. Стелить постіль, жандарм сідає кінець столу і ніби дрімає. Ява восьма. Ті самі і Микола з околотом соломи. Микола кидає околітна серед хати. Ну, та й шаруга ж там, господи, завтра, мабуть, нашу хату рівно зі стріхою замете, адже я ледво докупався з хати до стодоли. Роздягається. «А ти що, Михайле, дрімаєш? Я думав, що ти з давньою знайомою, – моргає на Анну, – схочеш побалакати. Адже ви колись любилися?» Жандарм. е е Чи одні то дурниці чоловікові по голові стріляли, поки молодий був, а тепер, як чоловіка в війську промуштрували та по боснянських горах прогонили та на шандарській службі підгартували, то куди вже йому давні любощі згадувати?» Та й твоя жінка, вибачай за слово, якась, мов, прикисла троха. Мабуть, міцно ти її в руках держиш, га? Микола, я, її, господи, та вона мене. Та я би її... Але що таке говорити, смішно мені старому. А от що сумує та тоскує вона коло мене, це правда».